där står på tå där. Nu jävlar... Så. Har du klickat igång det? Ja, jag har klickat igång. Jaha, jag trodde vi skulle soundchecka först men då så. Ja, nej oh, jävlar det vi jag tror inte behövs. Nej, bra, men eftersom jag har satt här som ett jävla fån och trodde att du skulle <laughs> ja, <laughs> men då är vi överens ändå. <laughs> då, kör, då är vi igång. Ja, ja, absolut. Ja, men säg något då. Mm. Uh, jo, uh, det är väl bara att dra igång på samma som vanligt Har du sett eller spelat någonting Emil? Oh, Vad fan, välkomna hit till fyrkantliga ögon <skratt> Naturligtvis så är det så Emil har öppnat en uh, dryck av något sort. Jag har ingen dryck idag uh, Jag får klara mig ändå den men en bild ska väl tilläggas. Det är, ju, det är torsdag bara. Så att. Ja, ja, visst. Men vad har du sett och sp eller spelat nu då? Om vi börjar där istället. Ja, men. Eh, det var. Vad har jag sett? Jo, jag börjar kolla på en serie. Det är ett tag sedan jag börjar kolla. Men den är fan Den är ju svin bra. Mm. Eh, the Good Place. Okej. Okay. Den har nog flimrat förbi för mig någon gång. Men jag vet, vet inte exakt vad det är. Alltså, det, det handlar om en uh, tjej det, det är ju flera viktiga karaktärer Men det är väl henne man får börja från början mm. uh, Kan jag ju inte alla skådisars namn Så säger jag bara handlingen helt enkelt yes. Som uh, sitter typ uh, Det ser ut så nästan som att hon är på någon uh, Arbetsintervju eller något möte Men hon får reda på att hon har dött Och hon har kommit till uh, Andra sidan Och att uh, hon har kommit till The good place okay. För alla goda dåd hon har gjort under sitt liv. Aha, var vackert, vackert, Ja och så är det en sån här perfekt plats där han då som tar hand om henne och kommer över till andra sidan att han är som en liten guide han berättar att ja, men jag, jag är arkitekten och det är jag som har byggt den här perfekta staden som ska passa och alla som kommer hit får ett eget hus där de bor i som passar deras smak perfekt. Och så får hon ett litet hus med clowner på väggen och sådär. Fan, vad obagligt. Ja, det, det är det. <laughs> Jag påminner om den här historien från England. Du vet, det är några år sedan nu som folk började klä ut sig till Pennywise. Mm. Och sen så blev det här en grej, så folk gjorde det precis överallt. Ja. Men, en några... prankvideo, sen skulle alla göra prankvideos. Men eh, några år tidigare, eh, när det där eh, hände första gången, mm. så blev det ju inte en grej på det sättet. Utan man, då läste jag om en i England att eh, hon hade gått upp mitt i natten för att gå på toa. Och när hon gick förbi köksfönstret så stod då, ja, Pennywise och tvättade hennes fönster mitt i natten. Ooh. Det är ju roligare än att skrämma folk eh, Ja, innan, det är roligare För där kan jag tänka mig Där upplever jag ju att Hon vaknade ju av en slump Ja. Och där stod han Så jag tänker undra hur länge han hade stått och gjort så För hon sa Han tittade på mig, vinkade och sprang därifrån Och sen om hon aldrig sett det mer Det tycker jag är lite roligt ändå Det, det var faktiskt ganska roligt mm. <laughs> väl var rädd jag skulle bli. Ja, <laughs> det hade varit dåliga faktiskt. Men det var någon gång, så, det var, i och för sig så började jag garva, men det var också, jag blev ju väldigt förvånad. Det var jag satt och spelade Dead Space 2, kommer jag ihåg, på min mm. Xbox. Och helt plötsligt så hör jag ett sånt där litet duns, som att någon liksom så här ska knacka på fönstret fast med handflatan en gång för att få min mm. uppmärksamhet. Så jag trodde ju att det var du eller någon. Ja. Där står en helt random snubbe med en sån här älgvarningsskylt <skratt> Och så sen försvinner Ja, det var kul. <skratt> Vad fan hände? Jag vet att jag skrattade och gjorde tummen upp. Men <skratt> det var ju en chockreaktion reaktion mer. Ja, såklart. Ja, så att, ja det, men jag tyckte att det bara var kul. Mm. Sen var det ju någon granne till mig Hon kan inte varit mer än typ 14-15 år Det här var ju superpinsamt För jag stod i min hall du vet, Det var ju en dörr från hallen Till vardagsrummet Så att jag stod ju ja, liksom jaha. vid fönstret Och så stod jag och tog på mig ett par byxor <laughs> ja. Och så skulle ju stoppa ner t-shirten Innanför byxorna mm. Och då hade ju naturligtvis Handen innanför byxorna Vid mitt skrev Ja och då ser ju hur hon och hennes kompis går förbi. Mm. Och så här, oj, ja, det var nära. Sen ser jag hur hon backar och tittar in och vinkar och går vidare. <laughs> ja. Där står jag med handen för skrevet liksom, och vinkar tillbaks. Dum ja. som är. <laughs> ja. Som om jag var någon fluktare. Fan, jag skämdes då. Ja. Men det, de tänkte säkert inte så. Nej, de fattade nog att jag tog på mig kläder. Mm, exakt. Mitt på dagen, eller? Nej, det måste ha varit rätt tidigt. Med mina måttbett, typ 11. Ja, ja just det. Eh, något mer att säga om eh, The Good Place? Eh, nej. Det gick lite snabbt där, när jag avbröt dig med någonting. Nej, men jag ville inte säga för mycket, men för att... Eh, den har ganska skoj handling. Och ah, ja. är, det är lite twists and turns på ett bra sätt. Och lite roliga mm. är, konflikter och sådana här grejer som man tänker inte skulle kunna hända på en sån plats. Ah, okay. Så att jag vill inte säga för mycket. Det är bättre om man får uppleva serien. Mm. Men jag Absolut. tycker att den är jävligt trevlig. Ja. Inte så här superbra. Som, fan vet jag, Breaking Bad Eller något sånt där, men att den är Genomtrevlig att titta på Ja. Så jag skulle verkligen Rekommendera den Och så var det Rea på GOG Den här veckan Ja. Det kanske det är fortfarande, den kanske har på ett tag mm. jag vet inte, eh, eh, Alltså Good Old Games Som är den här CD Projekt Reds eh, egna lilla sån här Affär Exakt. Spel i. Ja. Eh, Som profilerade sig På gamla DOS-spel och sånt förra. Mm. Och det är på jag, Windows 95 Jag tror att de kunde liksom eh, Om du hade ett spel Om man säger på skiva eh, Windows 95 Kunde vara lite lurigt att få igång På en modern dator emellanåt ja. Men jag tror jag att den versionen som de säljer Fungerar på moderna datorer Så har mm. jag tolkat det Att de är, ja. liksom profilerar sig som Och köper du dospel så får du med dosbox Så då är det ju egentligen emulerat mm. <hör> Och eh, jag och en kollega Tobias heter han eh, pratade om så här gamla PC-spel och sånt där. Eh, och så blev jag lite nostalgisk och tänkte, fan, om man skulle kolla på Good Old Games efter något så här gammalt, härligt PC-spel. För jag köpte ju Heroes of Might and Magic 3 där en gång i tiden. Det är ju ett av de bästa PC-spelen som någonsin har gjorts. Ja, det är härligt. Men eh, jag har egentligen aldrig tänkt på att de har ju typ samma utbud som Steam. Det är ju nästan bara nytt, känns det som. Mm. Tills jag såg bland annat Soldier of Fortune Det var väl något år sedan vi pratade om det att det inte gick att få tag på Det fanns ju på GOG mm. Det slog mig nu när jag säger att Det här tror jag fan du berättade för mig i podden Någon gång och jag blev förvånad så att... Ja, så kan det ha varit Jag spelar ju det där igenom mm. Mm. Jag köpte det inte Men jag kanske borde köpa det Just för att jag När jag spelade igen det sist så laddade jag faktiskt hem det Jag kanske borde kompensera Men faktiskt prösa för mig Nej, men däremot så köpte jag Diablo och Hellfire Ja, okej, okay. ja, perfekt ju För det är också sånt där man har fått använda någon gammal CD-ISO-avbild Man gjorde någon gång för länge sedan Som jag haft på någon hårdisk. Men nu ja. köpte jag det istället Det kostade ja. typ 50 spänn Det var, resa. Ja. Det var inga problem eh, Heroes of Might and Magic 5 köpte jag För det kostade typ ingenting ja, Och okay. Heroes of Might and Magic 2 mm. Ja, tvåan är också härlig, kommer jag ihåg mm. um, inte riktigt lika avancerat som trean Vill jag minnas Nej. Men ändå kul kom ihåg att det fanns mycket Det är väl där de här roliga bunderna är med Som man kan utnyttja mm. så Som ser så roliga ut när de blir träffade Ja, precis Det, det är den bilden av det spelet jag har, just dem mm. Men det känns väl lite som att Övergången Tvåan känns som ett övergångsspel I vad det finns för funktioner Med uppgraderingar av och sånt där som ettan inte har men som de ja. förfinade och gjorde perfekt, tycker jag, i trean. Yes. Ja, så är det. Så då har jag väl spelat lite Diablo har jag gjort. Jag tycker det är mysigt. Det finns ju en mod till det som heter Belzebub. Mm. <laughs> som de har, tror jag, återskapat lite sånt där bortklippt material och såna här grejer och lite nya saker. Jag ah, okay. har inte installerat den modden, men jag funderar på att göra Jag ska vilja köra igenom det vanilla först. Mm. Det låter väl bra. Mm. Så att göra så. Ja, precis. Så det är det jag har gjort sedan. Jag har varit så jäkla trött nu den här veckan. Ah, ja. så jag, okay. Eftersom man sitter vid en dataskärm av sin undervisning hela dagen mm. så är man inte jättepig på ännu mer skärm när man kommer hem egentligen. Nej. Och detta Absolut, kommer från jag, en som har svart bälte i skärmtid dessutom. Ja, men jag, jag håller med. Uh, uh, nu kan man väl e sig säga att jag spelar ju en del på kvällarna, trots att jag kan ha de här lektionerna uh, i stort sett hela dagen, mm. uh, ibland. Men uh, tröttnar lite på det. Men just nu så uh, spelar... Fan, jag måste nysa. Ja, men gör det då. Jag trodde det skulle gå att undvika, men det kom den. <laughs> Eh, jo eh, Call of Duty naturligtvis mm. eh, Men jag känner väl att Det blir inte så många, det blir inte timmar På kvällen Nej. när man har suttit och jobbat Så eh, Men det är ju fördelen med det att man kan Ta 45 minuter och då hinner man köra Tre, kanske fyra matcher Och så är man rätt nöjd sen, har man fått spela lite Men det är väl samma när jag har kört Diablo Och också jag har kört sådär, eh, Jag, jag kanske, no, kanske en timme sådär, En och en halv timme max Istället för hela eftermiddagen och kvällen ungefär. Eller från det att jag kommer hem från jobbet till jag går och lägger mig. Så att, och det funkar ju också bra om man kanske klarar några levlar så att säga. Mm. Inte som att gå upp en level utan att man tar sig lite längre ner mot helvetets kärna. Ja, just det. Och expansionen mm. nu då. Så nu är jag i... The Hive och spöar Insekter och typ Aliens Ser ut som Ja, ah, okej. Okay. Som är med <laughs> i Hellfire Ja det låter härligt tycker jag Så att det är inget jätteavancerat Jag, Nej, jag är så att Sen har jag kört lite Kingdom Hearts Från Kingdom Hearts eh, Samlingen till PS4 mm. Funkar kanon i min PS5 För att jag skulle vilja spela Kingdom Hearts 2 För jag har inte fått tummen ur Nej så då kör jag det Och eh, så har jag faktiskt skaffat remaken på Final Fantasy 7 Men den ja, ska jag vänta gött. med eh, Kanske till lovet Ja, det låter väldigt bra mm. eh, Det känns ju också som eh, Jag tycker att du är rätt duktig på att klara spel ganska snabbt också Så det, ger, du, ger du dig fan på att det är mitt lovspel Så kan du se till att vara klar på lovet också Jo, men så kan det vara Mm eh, jag kan alltid klämma in Alltså en arbetsvecka så kan jag nog Klämma in 20 timmars speltid På en vecka ja. mm. Och det alltså, kan jag inte säga så det, det kan allt jag också Ibland, bland annat så Last of Us part 2 som kom där Det är ju snart ett år sedan mm. Redan Då, Det släpptes ju, tror jag bara på torsdagen Innan midsommarafton Och jag valde att Nej, jag åker ingenstans den här midsommarafton Utan mm. Nu ska jag spela, för nu har jag längtat så efter det här så länge, så nu är det det som gäller. Och då Visst, tror jag så. att eh, jag tror att jag klockade in på 23-24 timmar, och jag tror att jag var klar på tisdagen. Så det var ju fredag, lördag, söndag, måndag, ja, fem dagar då. Mm. Så det var ju, då spelades det ju rätt mycket. Mm. Men jag tror att det var ju när jag berättade för dig att när, mot slutet där framåt tisdagen så blev det verkligen så här att jag hade spelat jävligt mycket Och hade på tjänst här, fan undrar om det inte tar slut snart Men jag lägger mig nu Så har jag hela dagen imorgon Och bara spela. så blir jag klar mm. Så borstar jag tänderna uh, Gick och la mig Låg och tittade i taket I tio minuter Sen gick jag upp och spelade. <laughs> det var så bra alltså. Ja, men jag kunde, det var ju så jävla spännande det där sista. Mm. Och sen var väl min uppfattning att det är inte långt kvar. Men det kanske var sex timmar kvar då. Mm. <laughs> alltså rätt mycket. <laughs> och så hinner det bli gryning innan man säger att jag måste nog fan sova snart alltså. <laughs> ja, men så Så gick jag inte och la mig utan jag cyklade ner till ICA. Uh, Hängde på låset till fiskbilen, köpte 400 gram räkor och en baguette åkte och åkte hemåt upp det. Jag älskar att du är en sån som åker och köper räker som om det vore snacks. Ja, men det kan man alltid göra. Ja, det känns dock. Det, det känns inte så vanligt för folk i vår ålder. Nej det, nej, det kan stämma. Och det är det jag gillar. Ja, bra. Jag borde kanske också göra för att. Eh, det är ju helvetiskt gott med räkor men det är ju ett tvånskap och skala dem bara. Ja, eh, ja, det kan jag förstå att man tycker det är frustrerande, men det, ofta så blir det på något sätt. Eh, jag är all, alltid morsan och farsan har jag alltid köpt det, och så är det ofta så är jag hemma så kan brukar morsan säga, ja, men då köper jag räkor, och då blir det liksom en, det blir som Nästan en i middag på jul att man sitter och snackar lite och så blir som, och så har vi äter så mycket att man jag behöver inte koncentrera speciellt mycket när jag gör eh, så liksom det är bara det blir en trevlig tillställning mer av en men sån ni, middag. Jag undrar fan om inte vi gjorde det hemma och när jag var barn så för mamma och pappa gillar ju räkor de köker väl det lite mm. då och då så att ändå så borde jag nog ha hakat på det där för jag gillar ju det. Ja. Eh, Räkskärtar och så lägger de på lite bröd jag gillar inte majonnäs så mycket För det blir för sliskigt men... mm. Och så sitter man och käkar i godan Och kollar på något bra tv-program mm. Där är det ju så att Om jag inte hade någon moral Så skulle jag ju kunna hälla ut En tub majonnäs Över en mackarekor ja, Jag tror nog att, eh, att Jag är ganska ensam Om att inte vara stört förtjust i majonnäs Det är inte rätt ja, att jag tycker att det är äckligt Men mm. kan jag undvika det Så gör jag det det blir ju jävligt fett liksom. det, det, det är så sliskigt att det kan bli liksom När man är färdig så vill man ta livet av sig Ja, det är lite för sött tycker jag mm. jag, vill in, jag, jag gillar sött Men då ska det vara sötsaker Det får gärna vara liksom så sött Att man får diabetes Bara man tittar på det ja, men... men till mat så är jag inte så stört förtjust I kalla söta såser Nej, just det Bra du, en annan grej eh, mm. Som jag tänker att nu Jag tror att du och jag är så samma eh, Säger du Köpa räkor Eller köpa räker eh, Jag säger nog räker mm. För det antar jag Egentligen är fel Ja, eller? ja Men Man det är skriver ju inte er Men Nej. det är ju talspråk Och det är väl mm. Regionalt så Ja, fast jag tänker att... att det är lite det jag kommer från Växjötska och eh, Dal, vad heter det? Dalsländska Jag tror att det känns det inte det som att det är ganska vitt när det kommer till talspråket att säga er istället för or ja, kakor till exempel mm. Man säger väl för inte kakor Det låter fan, ju elkokat det, alltså, det, det, det, det, det vet inte jag, om jag Jag vet inte vad jag säger Det måste komma spontant, jag har ingen aning nu känner jag nej, nej. Kakor. Så har vi nya kakor till flickorna Så har vi nya kakor till flickorna Hur säger de med den där Kurt Olson filmen nu? Det vet inte jag för jag har Nej. inte sett den Nej, då får vi ta och se den sen då igen Jag är förvånad över att du inte Har koll på det just nu Jag tror att det är med O Hon är ju lite märkvärd Hon på fiket där så Det är säkert O för att det är ovanligare mm. Att alltså, hon ska vara lite fin i kanten typ det är väl Värmland då, då det blir kakor Aha. Nästan, nästan, diftong mm, precis Du, ska vi hoppa in på en annan grej? Ja, det kan vi göra, vi eh, bara kör Ja, jag tänker, har du, vet du vad ett Subathon är? Som är subscriber och marathon Så Subathon Nej Nej, det är nämligen så här. Det är en svensk på Twitch som heter Ludvig som håller på med det här just nu. Det är nämligen så här att han håller på och streamar via tjänsten Twitch. Och så fort han får en ny subscriber mm. så måste han streama i typ, vi säger exempelvis, en minut till. Mm. Och så får han hålla på så tills han har kommit i kapp, så att säga. Mm. Och det kan ju låta som en e, ganska rolig grej. Ehm, sen har jag sett då att allting streamas. Alltså 24 timmar om dygnet. Allting han gör sänder han live. Sover mm. också, till exempel. Men, vad ja. mm. Men då har man sett att när han vaknar ibland så har det kommit in så många nya subs för honom. Så att han har till exempel... 26 timmar kvar att streama Och. Och det där håll, håll på nu tror jag ungefär. Jag vet faktiskt inte om han har kommit till mål Men jag tror han närmar sig Över veckan nu han liksom, det, det kan han, inte vara Hälsosamt Nej men det är liksom så eh, Om man säger att han eh, Spelar ju inte bara spel Men man, man får hänga med när han tränar Man får hänga med när han går promenader Och lagar mat och hela det där Skithuset också Uh, det har jag faktiskt varken sett eller hört någonting om Hur han gör då Men uh, kan jag kan säga att han duschar med badbyxor på För i duschen är man med Nej ja, men vaff ja. ja ja, content och så vidare Influencers mm. som uh, uh, Han låter, han låter också hälsa att det är jävligt roligt att göra en gång Men han kommer aldrig i helvete göra om det Nej, men det förstår jag. Okej, okay, men då mm. låter det ju som att han har någonting inne för pannbenet. Men också kan man säga att det är ju ett hyfsat klir i kassan för honom också. Man kan säga att den här Ludvig, jag tror han heter a Agren, gren Alltså a gren mm. om ingen nu har skrivit fel och missat ett L. Så han heter A-Gren. Men det ska jag låta vara osagt. Jag har inte så bra koll på streamers, så Ludvig, i alla fall A-Gren, att han... Var ju tydligen redan jävligt populär Så det är inte så att han har kommit från ingenstans Nej, nej men uh, heller så utan det, Du och jag han... skulle ju inte kunna starta en uh, sabb Vi hade ju fått köra en minut Och sen stänga av <laughs> Ja, jävla, vad roligt att vore Att göra en uh, skämtvideo på Ja, man är så jätteexalterad När man spelar in sitt intro Och nu går vi live Vi skulle kunna göra det på riktigt Och bara filma det mm. Vi behöver inte ens göra en skämt video på det. Nej. Nej. Ja, Men... då har det gått en minut. Vi har kommit i kapp. Tack så mycket för att ni har tittat när det är så noll på den här mätaren. Mm. Hej då! <laughs> mm. Lägger man ut det på Youtube sen. Sen håller jag med... Uh nya eh, p spel podden som jag börjat att lyssna på lite också mm. eh, det är det där med en kille som heter Viktor, eh, han sa eh, lät hälsa att han, han tycker väl att det är helt okej okay att eh, hålla på med det här, men att det som han tycker är problemet, det är tänk om när han bara ligger och sover och man liksom ser hans ansikte på huvudkudden snarka lite och så ser man att det är 20 000 personer som sitter och följer det här live vad är det för fel på de människorna? Det ja. tyckte jag var lite roligt sagt Ja, men faktiskt Titta på människor som sover ja, Kan ha bättre saker för sig kanske Eller så har de streamen igång Så kanske de ligger och sover själva det Är väl kanske det mest <laughs> troliga Ja, men man säger det, Chatten är så där att Den är omöjlig att läsa liksom Den bara flyger förbi Så, så mycket ja. skriver folk i alla fall det är helt obegripligt faktiskt. <laughs> ja. Det är helt obegripligt. Verkligen. Och det är inte för att jag är en sur gubbe, utan det är på riktigt helt obegripligt. Mm. Då tycker jag att det känns eh, mer förståeligt att folk hänger på flashback eller något forum hela nätterna. Ja, verkligen. Men att läsa en chatt som inte går att läsa samtidigt som det är någon snubbe mm. som streamarna ligger och sover. Mm. Eh, vi ska se här nu om han fortfarande Jajamensan, han är live Ludvig mm. Sleep, Sabafon, Gift Cap, Media Share ja, Det är nog jävla reklam här först ska vi bara... Det här är inte superbra content kanske Jo då, han ser ut att ligga och sova just nu Och eh, Den här klockan som tickar neråt Den är just nu då 28 timmar och 52 minuter kvar Vet du vad vi ska göra? Vi ska klicka på följ. där. Ja, men subscribe är ju en annan grej, väl? Ja, men eh, jag tror att eh, det, det är en sån... Eh, ja, just det. Du har rätt. För subscribe, ja, då nej, men du, och ska du ju pröjsa. Ja, eh, såklart eh, har du rätt. Så att han... Eh, han är ju inte dum i huvudet. Nej. Han, han fattar ju att eh, om man är populär och gör det där och det finns folk som... Okej, okay, eh, han är typ smartast i världen får jag nog ändå säga. För att folk lägger ju ändå tid på dels kolla på folk som mm. kollar på klipp på internet- det finns folk som kollar på Folk som sitter och äter Och tycker att det är bästa content som någonsin har gjorts mm. Eller vad det nu kan vara för Sådana där saker som jag känner att ja, Jag skulle kunna titta i spegeln När jag själv äter Men jag är inte assugen Kanske på att se Jag får så i skägget och sådana här grejer nej, nej. Det kanske är bra content men mm. Det tycker ja, men, alltså... jag är, fan, det, det är lite läskigt Mm det kan jag säga. Jag tittar ju en del på en kanal som heter Matkoma. De gör lite sådana här utmaningar där man ska äta upp en jättestor pizza eller en enorm hamburgare till exempel. Eller de har gjort lite reportage. De har bland annat varit ett avsnitt som jag tycker det är väldigt bra. De är och besöker ett museum i Malmö som har samlat världens äckligaste mat. Mm. Alltså det är det som ofta anses vara en delikatess i ett land, men alla andra länder undrar vad fan håller ni på med? Hur kan ni äta det där? Mm. Eh, verkar vara ett rätt häftigt museum faktiskt, och man kan testa lite olika eh, grejer och det är så. De gjorde ju en sån här eh, video där de sitter och äter och pratar mm. med folk. Jag vill tro att det heter en mukbang, tror jag. Ja. Det kallas de videorna. Och det, alltså, det jag får ge de här som håller på med det, det är att de äter kanske i 30 minuter och de håller ju igång ett samtal helt själva hela den tiden. Så jag menar att de är ju bra. En sån jävla märklig, märklig grej kan de ändå följa med någonting så att det blir lite svårt att inte kolla klart. Alltså, det, det är helt någonting. Obegripligt. Ja, det är klart att det är helt obegripligt, det tycker väl jag också. Men jag kan ändå säga det krävs någonting för att göra det där. Jag skulle aldrig kunna sitta och äta Och prata om någonting kul som folk ville se Men man kanske skulle försöka tjäna pengar på att säga att jag eh, Gör sådana här videos När jag ska reagera på trailers Som en del folk gör Och så spelar de över så in i helvetet För det är, ju, mm. det är ju fakes Och det skriker om det, de där videoserna När de sitter och skriker och jublar Över att det är någon favoritkaraktär Som man kan räkna ut marschlet mm. Och en bit kritat den ska vara med ja. Och så tjänar mm. de pengar på det Precis, sen, se, sen får jag ändå säga, jag tittar ju på, följer ju ett par tre De gör inte bara sådana reaktionsvideos Men där kan man säga att man känner ibland När det är genuint och när det är överdrivet Förstår du hur jag menar då? Mm. Det kan vara reaktioner som man ser att de tycker att det är coolt Men det är lite mer samsade reaktioner det är inte gapa och skrika rakt ut Utan det är liksom Det där var bra De tycker jag kan vara roliga att se bland Faktiskt Helt obegripligt Och att jag tycker det är kul att se trailen också då Naturligtvis Det förstår jag ju Och då kan jag se den när de ser den Lite så Mm Och sen är det ju ofta så att det eh, ofta så de jag följer så är det ju nästan det som sker, sker efteråt att eh, det diskuteras lite dels om trailen men dels om filmen och lite andra saker efteråt så det tänker jag att det är som att vi skulle börja ett poddavsnitt med att se en trailer ihop och sen kan det bli lite vad som helst de som gör så de tycker jag är de bästa. Sen finns det ju reaction videos som är roliga där när folk visar för sina farmödrar typ såna här äckliga klipp <laughs> ja. Typ Two Girls One Cup Jag rekommenderar inte att se det För det är så jäkla vidrigt Men det är jättekul när man får se När de visar sina farmödrar Och mormödrar och eh, gamla människor De här klippen Och när de sitter och nästan spyr På datorn, det är Men, roligt det, det måste jag ändå säga Henry. Det är ju också ett märkligt beteende jag Det är tänkte, kära, grymt märkligt man säger, Om jag var hemma hos min mormor Och så du, jag har en Youtube-kanal <laughs> Och så monterar jag upp en kamera Du behöver bara sitta här Och så ska du titta på det här Alltså hon skulle ju tro att jag var Att jag hade slått över fullständigt Om jag visade henne en sån grej Men det måste det väl ha gjort om man ska göra det Och filma också å andra sidan mm. Ja Ja det, är... ja, det är så jävla märkligt. Ja, men, eh, lycka till Ludvig med ditt sabb i alla fall. Och hoppas att det tar slut eh, till slut för dig. Ja, idén i sig är ju rätt spännande. Så, men eh, mm. som sagt, jag, jag tycker att det är helt obegripligt att man skulle vilja se det. Där. Det är jättekul att se på folk som gamer eller gör någonting annat som de är bra på, som kan vara inspirerande. Mm. Men när man blir filmad, när man sover fast å andra sidan skiljer det sig inte så mycket från eh, förnedringstv som folk kollar på typ Paradise Hotel och sånt där. Mm. Det, ja. oh, herregud. Det låter ju som en gammal gubbe. Vet ni vad, Paradise Hotel är det bästa som har gjorts. Eh, kolla på filmer, folk som sitter och käkar som nästan spyr. Underbart. Mm. Ja, nej, men det finns allt, en del sådana. YouTube har ju aldrig varit bättre, tycker inte. jag nej, nej, nej, så. Nej, nej. Problemet är ju att det är svårare att hitta någonting just nu. Det känns som att man på ett annat sätt ska aktivt söka efter någonting idag, tycker jag. Mm. Men i alla fall, äh, det är bra är att det finns ju jäkligt nischade saker. Ja, jag verkligen. Men sen kan jag ju se så här um, Som jag undrar ibland Varför får jag den här rekommendationen Nu? Det kan vara en åtta år gammal video Om någon som uh, har köpt en Border Collie typ Jag menar det är inte så att jag Jag följer ju inga hundkanaler Och tittar inte på hundvideor så är det jättemycket Men Joel vi tror att du gillar den här Och så ser man i, bland kommentarerna varför då är det jättemånga som har fått den rekommendationen just nu? Liksom så undrar, undrar vad det är som styr den här algoritmen? Att det här sker till så oerhört många nu. Ja, man går in och kollar på det. räcker det är var... väl med att du pratar i närheten av din telefon så kommer du få reklam om saker du har pratat mm, om. Ja, det är precis. Men just det att de säger att ja, i förrgår hade den här videon 99 visningar, nu har den en och en halv miljon. Vad är det här för person? Ja, hon kanske har andra populära videos? Nej Alla andra videos har fyra views Varför väljer algoritmen ut Den här till så oerhört Många människor? Är det bara en slump? Eller vad är det som blir en bugg? Det är ändå intressant Att tänka på tycker jag Ryska hackers kanske Ja kanske, vem vet Eller hackers I alla fall Ja. Du på tal, uh, får jag byta ämne igen? Kör på bara jag hittade en ny serie på Apple Plus igår. Mm. Den beskrevs som en spännande thriller med ett gäng personer som ja, inte känner varandra men på mystiska omständigheter liksom knyts till varandra på ett eller annat sätt. Jag tyckte att det lät rätt spännande så här. Så klickar jag igång första avsnittet som heter The End. Sen var den slut. Nå, eh, det återstår ju att se ifall man ser serien åt fel håll. Det har jag liksom inte kommit an du att man mm. ser slutet först och drar sig mot början. Det får vi väl se. Och så sen en Men, massa flashbacks med olika karaktärer då kanske. Ja, exakt. Eh, det har inte framgått än så här tre av nio avsnitt in i serien. Men jag klickar igång det här och så tänker jag, den heter Calls förresten om jag inte sa det. Att säga, Två personer som pratar i telefon eh, i bakgrunden, sån här ambient musik eller ambient- eller vad man säger. Mm. Bara massa ljud, lite ostmuller och liksom märkliga symboler som rör sig på skärmen. Jag tänkte, det här är nog ett intro. Men helt plötsligt så förfråger jag mig, nej, serien är bara så här. Du följer liksom bara telefonsamtalet mellan tre, fyra, lite olika personer. sådär och så hör man ju då på rösterna Om de är arga, ledsna och vad som händer Det händer mystiska saker i bakgrunden Ungefär så här: ja, Det står en man här utanför mitt fönster Vad ska jag göra? Ja men ring polisen, han kommer närmare Och så vet Och så hör man bara galskriks i telefonen Exempelvis sådana saker Det känns ju väldigt tilltalande med sådana som Du och jag och de som är äldre än vad vi är Som har fantasi Som inte behöver ha allting Visat för oss Ja eh, det var kanske det här, Men det är också en skön kontrast till allting som är så jäkla megamaxat idag. Det eh, låter ju som en fantastisk serie. Exakt. Den är ju verkligen motsatsen till att vara megamaxad. Jag har ju aldrig sett något sånt här tidigare. Jag vet att det finns väl ett par Youtube-kanaler till exempel som gör lite sådana här där det bara skickas sms mellan människor. Jag vet inte om du har sett någon sån någon gång. Men sms-noveller har man ju läst. Och sådär. Mm, ungefär så, fast det är liksom, eh, något liknande här. En Youtube-kanal som gör liksom skräckhistorier så med sms. Mm. Smart uh, berättarsätt. Mm, det här är väl någonting, någonting liknande, fast det är med röster. Då. Mm. Och jag kan säga så här att redan, ja, avsnitten är ungefär 20 minuter, vilket känns ganska lagom, för då ta ett per kväll, kanske nu. Under några dagar Men redan första avsnittet var, Det blev så jävla spännande Vad som ska hända Och även avsnitt, avsnitt två Så jag börjar direkt Här är en man som åker hemifrån Ja Och nu åkte han igenom en tunnel Säger han Och när han kommer ut på andra sidan Så har det gått en minut för honom Men två år för alla han pratar med i telefon Åh oh, jag älskar sånt och så spårade det bara ur mer och mer Och den är så jävla creepy Emellanåt Men det är ju verkligen creepy pasta varning På det där mm. Och att de liksom vet du, Jag skulle kunna tänka mig att Det skulle vara väldigt väldigt lätt att Med sin röst liksom Överdramatisera lite för att du ska låta rädd och komma ihåg, det är ingen som ser det nu så du måste verkligen låta rädd att det liksom blir lite överspelat men det har jag absolut inte upplevt på de här när jag har sett eh, än heller. Mm. Och så vet jag ännu inte än om liksom varje avsnitt är helt fristående eller om det här kommer knytas ihop på något sätt längre fram. Det vet jag faktiskt inte än. Det skulle kunna vara så, men hittills kan jag ändå tycka också att det kan ha varit att de här tre första avsnitten kanske har presenterat lite karaktärer. För de känns liksom... De skulle kunna vara avslutade små mininoveller redan nu. Mm. Men vi får väl se där det. Kanske är liksom, det blir något av det där i slutet kanske. Vi får se. Ja, men det är lätt spännande. Ja, orätt spännande. Calls finns på Apple+. Plus och man får väl Jag börjar känna lite så här Undra hur populär den här tjänsten Egentligen är och hur mycket Apple kommer Vilja fortsätta att pumpa in pengar Ifall de inte får fler som liksom Betalar för det en gång i månaden För det är så säger Innehållet är ju inte så Superstort. Så här snart ett par år in Skulle jag tro De är väl inne på sitt andra år nu Men det jag har valt att titta på Det som jag har läst som jag tycker verkar är intressant Det får jag ändå säga Det har ju hållit oerhört hög kvalitet Det du jag har valt att titta på, på. ett eh, smalare utbud Men bra grejer då Ja, absolut När Nå, Disney Plus säger... köper upp alla jävla serier så att... <laughs> Ja, de går all in verkligen men man får ju se Man hoppas ju att Det är klart att Apple har råd Men och Det är om de tycker att det är värt att fortsätta Om de Med det, det antalet Microsoft börjar med det där också snart Ja, det är väl inte orimligt De har ju redan sin Game Pass till exempel De satte ju på spel Nu slår det här Väl ut så Jaha, de har ändå 40 miljoner Betalande Apple, det är ju ändå ganska mycket I och för sig Det är ganska mycket, men hur det är det Jämfört med, säg, Netflix uh, Netflix har över 100, tror jag 100 betalande Ja, 100 miljoner Nej, oj, 203 miljoner Oj Som betalar mellan 99 och 159 kronor i månaden Ja, det är väl Hyfsat Fast då, ja, i och för sig det är ju några gånger mer än vad Apple har, men fan, mm. 40 miljoner ändå är ju inte så dåligt. Nej, det, det kan jag säga, du räknar ju, det kostar 59 spänn bara också, så det är ju bara att säga, räkna ut hur mycket det blir in på kontot i månaden. Mm. Sen kostar det väl en del att ha också, jag ser att de uh, köper ju snarare över Människor än serier Förstår du? Om man säger att du sa Disney Plus köper upp filmbolag Och tar över deras serier Så verkar det som att Apple liksom De betalar Oprah För att göra någonting Alltså mm. de köper en person till tjänsten istället Det verkar vara ett koncept som de Verkar satsa på Tänk om de så här, köper Oprah och så Säger de till henne att Nu måste du jonglera, eller nej nu ska du göra en sabba Hahaha <laughs> Fan, den skulle ju bli störst. Den skulle jag titta på också. Så får man se när Oprah ligger och sover och lägger fjärtar i sömnen och grejer. Ja. Ja, fan ja. det. Ja. Mm. Ja. Mm. Ja. I shit myself. Hon går i sömnen och skiter ner sig. Ja, det är ju uh, han... Uh, Bam Margeras farsa i den andra, eller om det är tredje äh, filmen när de har den här äh, snubben i en gorilla direkt, som ser så jävla verklig ut. Där har vi för sig våran generations mm. helt obegripliga grej att titta på. Mm. Mm. Och den här gorillan då som Preston är under slår ner sin ägare och äh, Bams mamma flyr ut i korridoren och Bam springer vidare in på hotellrummet. Och sen avslöjar de ju vem det är- och sen när de går in och letar efter Phil- så ropar de, vad är du? Då hör man han från toa, I shit myself! <laughs> ja, men det får vi väl ändå säga att- okej, okay, eh, vår generation eh, fick se jackass. Det är ju egentligen också helt obegripligt- att göra underhållning av folk som slår sig- som i helvete. Mm. Men det är en sån där grej. Det är i min generation, eller vår generation- Just Jackass, det har satt sig så jävla hårt Att jag vet exakt Var jag befann mig när jag såg det Första gången, det här tror jag att jag har berättat om I podden tidigare, dessutom Men för att, ni som är lite Yngre då kanske, eller äldre Som inte alls förstod Hur stort Jackass var, det har så Helt enormt mm. Alla såg det Alla älskade det Och sen Det har många det... som försökte apa efter också Med mm. den lilla detaljen, att de i Jackass är stund, Men Ja. Och är ju ändå tränade För sånt där Plus att De, de, de skadas ju allvarligt Fast det fick man ju inte se mm. Och sen är det några kids som ligger upp filmer På sina hemsidor När de hoppar från staket Och bara slår sig Ja, eh, ja som du säger De är stuntmän Och några av dem är ju också skateboardåkare Och det man, har man åkt skateboard är att man, man vet hur man ska ramla För att mm. slå sig så lite som möjligt liksom Man har den tekniken Dessutom. Men som du säger, de har skadat sig mycket också. Och så gör de helt stukade grejer. Åker kundvagn in i buskar. Eller mm. Det är väl kanske första säsongen sen ju mer framgångsrikt det blir desto mer grejer kan de ju kosta på att göra. Ja. Typ världens mm. största slangbälla som de ska skjuta iväg någon på en kontorstol med. Eller någon ska sitta i en fåtölj bakom en mm. jättemotor och se om man kan hålla emot fast han flyger ju, som ett... Ja, pappersflygplan. Eh, och det blir ju en fjärde film nu också, behöver väl tilläggas. Kommer i år? Där måste jag se. Ja, det är klart att man måste. Så får vi se hur det där kommer att bli. Fast det känns ju som att det är lite roligare än att kolla på folk som sitter och äter. Ja, absolut. Eller skrapar med naglarna mot ett bord, eller gör viskande ljud. Ja. Eller knycklar papper. Som i och för sig har en lugnande effekt. Det är väl inre spädbaret igen. Mm. Det verkar dock inte som att Ben Margera är med alls. Det har ju varit jättemånga turer fram och tillbaka med mm. det där. Ja, Men han verkar ju ha lite personliga problem som gör att det kanske inte är det bästa att vara med i just den filmen. Jag vet inte. Nej, och sen han har väl haft alkoholproblem och sen så har han tydligen bipolär störning också och så har det väl ballat ur och så hade de väl sagt att skulle det vara med i den här filmen så gäller detta och så har han inte följt det. Sen har han väl gått ut på Instagram om att se inte den här filmen, de är dumma i huvudet för att de har ja. inte varit schyssta mot mig. Och sen när han lugnar ner sig det bara, ja ah, det här kommer bli världens bästa film. Det är jättemånga konstiga turer med det. här? Ja, där. verkligen. Och nej, det är klart som fan han inte mår bra när hans bästa polare kör ihjäl sig och Hans farsa dör och, nej, och Han själv håller på att supa och knarka i sig Nej då är man nog inte i toppform <skratt> Nej Så då kanske det är lika bra att Han inte är så involverad i den filmen mm. Exakt För de, det är väl så knarka inte Super inte gör inte massa dumheter utan ja. Eftersom det är farliga grejer de gör Då kanske man bör mm. liksom vara i bra form Mm. Sen, sen måste jag säga Jag tror inte att hans pappa är död Om vi nu outade honom som död Är han inte det? Nej, för jag tror det Jag läste om det här för inte jättelänge sen. Så om man inte har dött i veckan så lever han Fasen. Tror jag faktiskt Du får kolla Jag är helt säker på att han är död Nej Ja, men då så <laughs> Jäklar Men du eh... <laughs> Det var ju som när jag kollade eh... Var det OS i London där 2012 eller vad fan som var det uh, Ja, precis Så kollade jag på os invigningen För jag är inte superintresserad av sport men jag gillar OS Sommar OS tycker jag är jätteroligt mm. Och eh... <laughs> Jag höll på att få en hjärtinfarkt När jag ser Rowan Atkinson som Mr. Bean Sitta vid det pianot Och ja. bara, vad fan är inte han död? Det <laughs> har gått på någon sån internetgrej Att han var död Och trots på det länge Och ser honom <laughs> i OS i London Vad fan lever han? Och blir typ chockad Ja Jo <laughs> då He's alive and well Ah, ja, men då, ja, nej. då... Men i och för sig han blev väl rätt skärrad över att Ryan Dunn dog. Och vad lämnade han ja, för sig efter sig? Ja, nu, är vi nu, är vi på, nu är vi tillbaka på Bam Margera, alltså ja. inte Rowan Atkinson. Ja. Nej, han kan vi släppa som en het potatis. Ja. Förutom den gången Evelina kom hem när hon hade jobbat kväll, eller ja, sent, och jag sitter och fnissar i vardagsrummet. Hon kom in och jag har suttit och streckkollat på Mr. Bean- det är ju så jävla roligt emellanåt Det tycker hon är helt obegripligt. Ja, ja det är konstigt. Det har jag väl berättat när det jag jobbar med SFI då, så bara vid ett tillfälle då vi råkade se på, det kom på, vi hade besök av en person. Mm. som ville visa en sak från ett avsnitt av Mr Bean. Han, han hade pratat om hjärt- och lungräddning mm. eh, och hur det går till. Så han visade då hur Mr Bean gör när han ska rädda en person som ja, har just, ramlat ihop. Den här rullar ihop en tidning och det här. Mm, och det var ju så, då märkte man ju det var väldigt, väldigt många personer som aldrig hade sett det här förut. Jaha. Men... Av eleverna alltså Man kan konstatera att Mr Bean Kanske inte var så lika stort i alla delar av världen Så kan man väl konstatera det Nej, men jag tänker Västasien De västasiatiska eleverna hade, hade ju stenkol på Mr mm. Bean eh, Absolut, men de som kommer från till exempel Eritrea Hade inte det Nej Det var någonting som jag märkte Om vi ska generalisera väldigt mycket Men det märktes och så satt och funderade vad är det här? Och som ser man så att de pratar ingenting för det är ju väldigt sån visuell humor utan mm. någon dialog alls egentligen. Och sen när det kommer igång när den här personen ramlar ihop i hjärtinfarkt och Mr. Bindo ska hjälpa honom. Alltså de skrattar så mycket så att jag aldrig varit med om något liknande. Hur fasen var sånt där härligt. Ja, det var så jävla heligt att det gick hem något så fruktansvärt. Men lite komik är ju universell som tur är. Mm. Hade det varit så här brittisk torr absurd humor så hade ju ingen begripit mm. någonting. Ja. I alla fall så slutar det med att innan han gör hjärt- och lungräddning och det här upp-alla bara... mm. han vaknar ju upp den här gubben till slut i alla fall, men sen lyckas ju då Mr Bean och genom en stöt så att han ramlar ihop igen för han håller startkablar i handen som den andra tar i. Och här kommer det som är det absolut roligaste med det här avsnittet tycker jag Det är när ambulansen kommer och hämtar honom Och ja, Mr Bean står kvar på platsen Men när ambulansen kör förbi så står han och låtsas vara obrydd Och håller upp ena handen för ansiktet så här För att han inte ska synas Det tycker jag är det roligaste För han gör det så jävla bra Det är nästan så att ni får eh, kolla upp det det är ja. svårt att vara så visuell I den här podden, om man säger så Omöjligt skulle jag säga Ja, eh, Rowan Atkinson Heart attack Tror jag att man kan eh, skriva på eh, Youtube mm. Mm. Eller Mr Bean heart attack eh, Ja, eh, exakt Om jag nu sa Rowan Atkinson Istället mm. Vi har det på band Ja, jag tror dig det. <laughs> det är ingen stor grej jag ville bara ha en anledning att säga att vi har det på band. Mm. <skratt> <skratt> <What>? <skratt> ja, det är. ja, Jag bara ser att du var någon sån här journalist nu som ska sätta dit någon politiker eller något. Vi har <skratt> det på band. <skratt> Janne Josefsson när var val 2002. <skratt> ja, klassiker va? Ja, det är ju en klassiker. Vilken mm. katastrof. <skratt> ja. Idag hade ju alla kommit undan i för sig Men mm. Men då Var det ju en total katastrof Helt ja. sjuka grejerna de sa Mm eh, Nu såg jag en sån här grej som eh, Jag blev lite chockad över mm -hmm. Jag trodde att den andra Mr Bean-filmen som är Mr Beans Holiday, att den var ganska ny Nej, den är väl svingammal eh, Den andra filmen Den är mm. från 2007 Mm det är alltså, ja det är 14 år sedan. Men då är den ändå typ 14 år äldre än Mr. Bean-filmen, den första uh, Det var det jag skulle komma till. Att när den kom, då var den tidigare filmen, den första filmen, 10 år gammal. Ja. <laughs> ja, det är så jävligt. Ja, jag trodde att den var nyare faktiskt. Just det, en annan grej med filmer och Jara är ju att för att undvika att folk ska slå mig på fingrarna så vet jag att Phil Margeras bror som var med, Don Vito tror han heter, han är död mm. men det har han ju varit länge det var inte han jag tänkte på så. Ralph Margera den tredje bron som inte är så insatt inne i det här han som var med i Camp Kill Yourself mm. Ralph med PH men var det inte så att deras videos som ändå var med i sen, var Camp Kill Yourself-videos? Liksom att de gjorde i samband med det på Nevala sätt när de. Så eh, började det nog tror jag. Ja, jag tror det. Och Johnny sen kom... gjorde ju några videos med eh, självförsvar för något eh, skate magasin eller skate tidning som han skrev för. Ja, jag tror inte att han var med så i Camp så Yourself var inte han med alls tror jag Sen Nej, så nej, stod han, där... han var ju helt egen det var väl han och Jeff Tremaine som startade hela grejen och så hittar ja. de väl alla de här tokstolarna som är med <laughs> <laughs> Men jag tror det är första avsnittet när han har de här videorna som man hade till den, jag kommer inte ihåg vad den skate-tidningen hette när han provar att tejsa sig själv och sådana här grejer mm. Ja, det kommer jag att ihåg att det finns något Och bli ja. pepparsprayad och sådana här grejer mm. Det är ju content Men sånt skulle jag nog inte uppskatta Att folk upp på typ TikTok och Instagram Nej. No. Just det Ja, har du något mer? Och bara plocka fram lite snabbt uh, ja, ja, har du Jag har inte Gjort något sådär jättespektakulärt Däremot så funderar <laughs> Nej men jag undrar lite grann när, för nu har det ju ändå gått ett tag sedan Xbox Series S och eh, X och Playstation 5 kom mm. jag vet inte hur det ser ut med tillgången på marknaden för nu har jag fått PS5 så nu skiter jag fullständigt om folk inte har fått sina PS5 men mm. jag tycker att det är katastrof att det är svårt att få tag på eh, nu undrar jag bara när next gen-spelen egentligen ska komma. Eh, ja, det är ju tyvärr så eh, på FZ eh, så går det att följa en del och jag ser att den här tråden om eh, bekräftade beställningar för både mm. PS5 och eh, den fortsätter att vara en populär tråd att skriva i. Mm. Eh, jag tror att folk fortfarande eh, väntar och eh, jag tror också att någon där webbhandeln låter hälsa att de är i kapp med beställningar nu. Ja, okej. Okay. Och att de senaste månaderna nu har gått betydligt snabbare än tidigare. Så att det, liksom, det kommer rulla på på ett annat sätt nu, verkar det som. De vågar gå ut med lite mer information nu i alla fall. Ja, men just det här jag tittar på människor så gick det väldigt tog det lång tid att få klart alla juni. Men helt plötsligt så var både juli och augusti klara. Liksom så att det har gått snabbare de två månaderna än vad den månaden tidigare gjorde. Så ni kanske då har fått eh, Lite lödkolvar i arslet Och eh, jobbat på helt enkelt Eventuellt eh, När det kommer till spel Så är det ju fortfarande så här Att man ser att väldigt, väldigt många spel Flyttas ju fram till nästa år mm. Det är eh. det som känns lite surt Nu när man har eh, För det känns fortfarande Som att det är, man pratar om nästa generation mm. För det när jag egentligen tänker på det, det som jag har spelat mest är ju äldre spel. Ja, det tror jag gäller alla som har de där två konsolerna faktiskt. Jag har ju min PS5 och får spela mina PS4-spel nu egentligen. Det är det jag... ja. Så att PS5, jag spelade väldigt mycket Demon's Souls där på två dagar på sportlovet tills jag hade kört igenom det två gånger. Mm. Sen har jag spelat mest Xbox faktiskt. Mm. Uh, nej men det som ligger närmast i hans Just för uh, PS5 Det är väl det här Ratchet and Clank då mm. uh, Sen kommer det som heter Returnal också Som ser ganska spännande ut tycker jag uh, Det tror jag faktiskt bara är För PS5 och inte PS4 också Liksom uh, Ska låta det vara helt uh, osagt då Men det verkar rätt häftigt Har du hört talas om det? Nej, jag har ju inte tittat jättenoga Medan jag har gått in på Deras respektive mm shoppar för att se vad är det som ska komma. Ja, eh, grejen med det spelet, det är väl så här att eh, det är lite roguelike, så där att du, du kraschar på ett eh, eh, på en okänd planet mm. och så vaknar du upp liggande i det här rymdskeppet och så ger du dig ut och sen ser du ut att vara lite Dark Souls-aktiga strider. Det är så här, ganska lite Tunga kontroller, inte dåliga Inte sega, men liksom en tung kontroll liksom, mm. Du ska akta dig för stora fiender och, så. och sen är det så Om du dör, så dör du Och vaknar upp med ett ryck I det där rymdskeppet igen Och liksom får börja om ah, okay. mm. eh, Verkar rätt coolt Sen är mm. det bara ett par månader kvar Till Resident Evil 8 kommer också mm. Det är det enda jag väntar på Egentligen mm. Och sen har vi det som heter Deathloop också som jag tycker verkar coolt, mm. får jag ändå säga. Och det är ju bara PS5 och PC så det får väl också räknas som ett PS5-spel då. Jag skulle faktiskt fundera på om man skulle göra någon en jämförelse nu eh, i dagens läge. Om vi säger nu att man är sugen på den här generationens spelkonsol man tänker... Vad ska man slå till på? Ska man slå till på en PS5? Mm. Eh, säg att man rent hypotetiskt skulle kunna köpa PS5 nu av någon av en butik och inte av en eh, parasit till scalper. <laughs> ja. Eller om det är mest värt att köpa Xbox att man, ja, om man skulle göra någon sån här värdering, vad är mest värt, Playstation 5 eller Series X då? Ja, just det. Series S har ju inte. Ja. Det skulle vara kul att liksom kolla lite närmare på det. Ja. För bara spontant, så bara Xbox all the way, för att Game Pass är typ mm. hur bra som helst och PS5 um. så har du tillgång till typ 10 PlayStation 4 spel som jag redan har. Mm. Just det. Um, sen kan jag notera också, apropå nu när du nämner Game Pass, en sån liten uh, nyhet där, det är att det finns en sån här snubbe på Twitter som liksom kommer med rykten. Mm. Och uh, han har haft rätt så många gånger nu Att jag börjar undra ifall det är någon som Till exempel Microsoft som säger Du, eh, sprider det här alltså, jag börjar, för han Ja, har... han måste väl ha inside information mm. på något sätt Han ja. kan ju inte bara gissa mm. ha rätt alla gånger Nej, men liksom att det är Alltså det är klart Man, man kan ju hitta en läcka mm. Och man kan få information Det är så jag menar uh, undrar hur många läckor det är Eller hur många kontakter han egentligen har Utan jag tänker att det kanske är mer uh, Med meningen Från många företagssida ändå Några gånger tänker jag uh, mm. Men i alla fall så Hans senaste rykte nu det är att inom kort Kommer även Uplay Plus Alltså Ubisofts uh, Sån här streamingtjänst Att vara tillgänglig via Gameplay uh, Gamepass Alltså Microsoft ligger ju så jävla långt före med att det är vad det är värt att ha just nu. Ja, det verkar så. Och då, det innebär ju då bland annat Far Cry-spelen, Assassin's Creed-spelen, Watch Dogs till exempel. Några av dem skulle naturligtvis bli tillgängliga via GamePress direkt. Kanske eventuellt som det står för 50 kronor mer i månaden. Men för oss som har betalat jag har ju, Mitt Game Pass är ju Jag har ju Game Pass Ultimate och det är ju betalt fram till 2023 någon gång Ja, det är samma med för min del har ju betalt ett par år redan också mm. Så då blir det ju ingen skillnad antar jag Då borde man väl bara få tillgång till, för Ultimate Game Pass är ju egentligen en annan grej Det, mm. det är ju då du har EA och alla de här ja, grejerna också Exakt Som ändå är ganska värt Ja, det får jag ändå säga. Det finns ju på PC nu också. Uh, mm. Spännande, får jag ändå säga. Det som är tråkigt med Game Pass på PC är ju att Skyrim kan, finns ju på Game Pass även till PC. Mm. Men moddarna funkar inte med Windows Store-versionen. Ah, det var okay. därför jag fick köpa det på Steam. För att jag ville ju ha lite vapen och såna här grejer som... Mm. Sen finns det ju moddar som du Som eh, Bethesda ändå liksom Ja men här finns det moddar som du kan skaffa Även på Xbox Men ja. jag vill ju ha precis vad jag vill mm. Jag hittade en som heter slongs of Skyrim till exempel Jaha, <laughs> det var det du berättade om förra veckan ja vad inte i podden Det var ju för jo. fan sinnes Bara inte i podden, det trodde Nej, jag jag tror inte att jag hade i podden Ja eh. ah. Då, då, när man typ tar någons armor Jag tänkte inte på det såhär, Fan vad roligt eh, Och så hade de inga underkläder på Så stack det fram en pitt liksom, I regerat tillstånd Det tyckte mm. jag var väldigt roligt Samtidigt som jag kände att ah, Okej, okay, nu har jag sett det här Får jag avaktivera den För jag tror att den är tänkt till någonting helt annat Men mm. <laughs> jag tyckte Aja. att det var humoret som jag inte är äldre än sju år i sinnet mm. Okej, okay. bra <laughs> Eftersom jag hitta massa på Nexus mods Sådana här mm. populäraste moddar var samma med Dragon Age of the Witcher 3 Det var sådana här eh, Titsenäs Alltihopa liksom, så här Populäraste moddar Ja, exakt Så man fick ju liksom gräva för att hitta Titsenäs ja, Okej, okay, men Vapen, eh, rustningar mm. Så man måste gräva Bland alla sådana här snuskmods nästan men så länge så Skyrim var ju roligt det, var ju, det kändes mer humoristiskt mm. bara namnet är ju kul såklart så ja nej men det, jag ska nog fundera lite på vad liksom, så här okay, säga vad för om man kollar vad, vad är bäst Saturn eller PlayStation eller Nintendo 64 eller mm. Det kan bli en ganska, det känns som att det är ett kul konsolkrig nu med att Microsoft liksom... Nej, nu, nu jävlar, känns det så. Ja. Det här kommer att avgöras på ett lite annorlunda sätt, verkar det så Behöver nödvändigtvis inte vara sålda konsoler den här gången. Man får inte halka för långt efter, förstås. Men det är på en annan marknad... Det är lite det här som folk stör sig på kanske Games as a Service. Uh, lite den grejen, det kommer då att bli. Mm. Och vem som sköter den biten snyggast. Mm. Och det är ju framtiden samtidigt som jag tycker att det är bra att man kan köpa spel fysiskt för jag tycker att det är mm. bättre. Ja, uh, sen kan jag säga att jag såg en rapport här om dagen också på nätet uh, som slog fast att uh, Game Pass spelare har en trots att de har Gamepass verkar lägga mer pengar på att även köpa spel mot en person som inte har Gamepass har en undersökning visat. Men det är det som är grejen med Gamepass för min del. Det är lite som med Spotify eh, att jag har ju inte slutat köpa musikplattor utan jag upptäcker nya band där och mm eller eh, kanske plattor med band jag inte har lyssnat så mycket på på länge och sådär, ja, ja det. men det här var ju bra så kanske jag köper den sen den plattan mm. eh, och Game Pass, en del spel försvinner ju som eh, Bloodstained Curse of the Moon eller på att säga, men Ritual ja. of the Night det finns ju inte på Game Pass längre och det körde ju en bit bara mm. för att få achievements egentligen <laughs> ja. Men det skulle man ju i så fall Kunna tänka sig köpa då Så att det är väl lite sån där grej, de spel som försvinner Får man väl köpa sen ja. då Om man är sugen på det, absolut Så att det känns ju lite grann som att Istället för att tanka hem demos Så får du köra hela spelet Och mm. ja, en del spel kanske du Kör hela och en del spel Kanske man tänker att aha, det här försvinner snart Man testar det och sen Nej men det är värt att köpa detta Ja, exakt och jag kanske vill köpa lite Xbox One-spel som kanske blir optimerade för X. Vilket ja. jag också tänker, när fans ska fler spel bli optimerade för Series X nu? För det känns lite grann som att eh, det är väl enda nackdelen med Game Pass. Det är ju att jag vill ha 60 FPS om jag nu mm. har en sån kraftfull maskin som kostar så mycket pengar som ska klara dem där optimera spelen för fan, mm. någon jävla gång. Ja. Inte bara något sådär tecknat indiespel som är optimerat, vad säger Celeste eller någonting, optimerat för Series X. Hur fan kan man behöva <laughs> optimera de spelen mer? <laughs> nej, det är klart. <laughs> här har vi ett, ett purfärskt spel som är programmerat i Pico 8. Det är mm. optimerat för Xbox Series X. Så, nej, Mm. Ja, det är märkligt Så, nej, det vill jag se mer av Ja, då får vi hoppas att det dyker upp snart då. Och en 60 frames per second patch Som inte är någon fan mod till Bloodborne Så att man kan köra det lite fetare kanske då på PS4 mm. Ja, det hade varit grymt, det mm. förstår jag Eller på PS4 Pro för den delen Ja, varför inte den pallar nog inte det, dock Skulle jag tro det... Kanske inte Nej, jag undrar det, ja Fast Bloodborne 60 FPS borde man klara, eller? Osäker, måste jag ändå säga Ja, det skulle inte förvåna det De har inte... De inte fick en sån optimering Men fick inte Dark mm. Souls 3 en sån optimering? Ja, jag vet inte Det är ju lite nyare också De kanske... Det har blivit så. Det kanske är till. Bladborn kanske är liksom i utvecklingsprocessen är svårare att få till nu 60 på. Det skulle inte kunna förvåna mig faktiskt. Nej, så kan det mycket väl vara. Jag har faktiskt ingen aning om hur det är att Nä. pilla med Jag som undrar, kan... jag. som Surveys säger i Robin Hood. <laughs> <laughs> Men du, nu var det lite mm. så här. Ja, bara lite så här fritt tänkande om Xbox och PlayStation för 151-avsnittet nästan i rad, men vi kommer att fortsätta prata om dem där, för att någon gång vill jag ju Control och The Medium i all ära, men kom igen nu, nu har de här konsolerna funnits sedan november nu får det börja hända lite grejer. Mm. Ett halvår snart. Ja. Tänk dig det att Super Nintendo kom där 1991 eller när den kom till Sverige säger vi. Mm. Och det de erbjuder är Eh, Super Mario All Stars Det vill säga eh, Tre spel som du redan har kört Och sen ett fjärde som inte släpptes I väst ja. Och att du kan spela Dina intärna -spel på den Ja, Det är det du får och så har du det I ett halvår Ja, det hade varit märkligt Det hade ju varit supermärkligt mm. Men jag tror ju att det. Det har ju blivit många förseningar På spel också Det hade ju säkert varit ute någonting mer Nu Under normala omständigheter Jag förstår ju att filmer skjuts på För att mm. man, folk kan inte gå Till biografen För att det är där de drar in kulorna Men ja. du går ju för fan inte Du drar ju inte in de mest kulor På folk går till spelmässor Som E3 eller Sitter i en biograf Nej. och kör Multiplayer Ja, nej, men det verkar som att det här att eh, många studios låter folk arbeta hemifrån Det verkar dels ha varit bra för folk på många sätt och vis Inte bara för corona utan att de jobbar Men det verkar ju ha blivit eh, Processen verkar ju inte ha varit så genomarbetad Att den har fungerat helt fullt ut eh, Det är väl därför det blir lite förseningar nu, tänker jag Det här med hemarbete alltså det, Nej, skrotar det sen Ja, för, för våra jobb om man säger så här för våra jobb som kräver att träffa människor. Mm. Ja, då tycker jag att det betyder bättre och roligare och trevligare att faktiskt jag träffa överlevs, sina elever på jag riktigt. Säga, jag menar ja, inte det där på riktigt naturligtvis. Nej, men sen så tänker jag ett sådant arbete som verkligen är ett kontorsjobb om jag hade ett jobb och sitta vid en dator och räkna till exempel, då skulle jag kunna tänka i framtiden om jag säger du kan sitta hemma om du vill. Ja, då hade jag nog gjort det ett par dagar i veckan. Ja, men det är klart. Jag skojade ju mest bara för att mm. jag ville att folk ska få klart spel i tid. <laughs> det var så jag menar. Inte allmänt. För Nej. en del passar kanon och det minskar mycket stress och man slipper pendla och man kan göra saker hemifrån. Det är ju kanon i så fall. För min ja. egen del så skulle jag inte stå ut, men det är ju jag. Exakt. Men då så, Sollen, vi är där sagt, ja, det tycker jag vi ska göra. Jag ska titta på fotboll. Ja, just det. Slatan spelar. Zlatan spelar. Comeback i landslaget. Fem-ish år, så där. Det ska bli kul. Mm. ja men det förstår jag. Spelar Tyskland också? Eh, samma tid tror jag, kvart i nio. Eh, Island tror jag att de möter. Det är Island, det råkar jag faktiskt veta. Mm. Jag var ganska säker Jag såg det, kolla igår Vilka det var som spelade idag, jag tyckte att det var den som flimrar förbi Tyskland är ganska kul att titta på när de spelar tycker jag Absolut jag, jag gillar ju Bayern München Det är en hel del spelare med där Så jag hade ju tänkt så här, undra ifall de kan gå olika dagar. Det hade varit trevligt och hade man kunnat se båda. Men nu får det naturligtvis bli Sverige och slatan, eh, och aha, man hoppas att det går bra för Slatan Så alltså, att inte det blir fiasko i det här. Nej. ja Vi får se helt enkelt. Men eh, tack så himla mycket för att ni har varit med oss ännu en vecka och lyssnat. Det är Jajamän. alltid lika roligt att veta att det sitter någon där ute och lyssnar. Jag tycker det är svinkul. Så ja. tusen tack ska ni mm. ha Så hörs vi nästa gång Det gör vi, hej då